Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti hete van 31. Vajúttak hegyek adását. Halljátok! Október 14. éről október 17. ére viradó éjszaka van. Én Szedlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és a, a csúszás egy része az nekem köszönhető. Ezt majd elmondom, de most azért elnézést kérek először is. Ja, mindenhányan benne voltunk, a közökségi szánkóparti jelleggel csúsztunk egy három napot. Csináljuk azt, hogy mindenki áll egy nap csúszást, és akkor nagyjából ott vagyunk helyben. Jó, legyen úgy. Vagy keresünk egy bűnmakot, és kikergetjük a sivatagba. Én pedig körtesi gaz vagyok, és miatt nem volt hétfőn, talán valami ilyesmi. Igen, a gaz a hétfőről, én tehetek a kedről, és egyébként a szerdáról is pedig akkor már majdnem jól voltam. Szerdán én egyeztem bele, hogy inkább XCOM UFO, nem tudom mi a bánatot játszom, ahelyett, hogy felvegyünk egy adást. Ú, uh, annyira rosszul állok éppen. Ez pedig mennyire, mennyire csodálatos játék, Isten, kívül, annyira megértettem, hogy miért az lett az a tavaly. Szívesen, teljes hevével szeretem azt a játékot. Elmondják nekem is? Á, igen, igen. Ez egy, ez egy régi 90-es évekbeli az UFO címmel esetleg ismered ezt a játékot. Ez egy körökre osztott stratégiai játék, amiben a, a gép a szívből gyűlöltéged. És, és minden, minden lehetőséget megtesz, hogy, hogy, hogy kicsesszem veled. Amennyiben űrlényinvázió van, és te vagy. Esetleg a torchwood láttad? Mi csodát? Torchwood című BBC sorozat. A... nem. Csata Los Angelesért című nem annyira sikerült katonai science fiction-t. Ne, hagyjatok már, ne vizsgáztassatok, nem láttam na. Szóval egy szuper titkos, elit katonai egységet vezetsz, aminek van egy maroknyi embere, szemben az egész űrlényinvázióval, és és egyenként kell leszed az összes kicsi gazembert. Uh -huh. Na jó, tízes évei jönnek, és városokat tervezelnek. És ö, én körökre osztott, alapvetően taktika vezérel a dolog. Tehát, hogy az aktuális csatát megnyered, úgyhogy nem hal meg sok ember, de akkor nagyjából jó vagy. És, és ilyen régi iskolásan nehéz még az új feldolgozás is. Úgyhogy közben gyönyörű, szép, ö, nagyon szépen rendelett városokban gyilkolod le a különböző ófokat, akik kizárólag téged akarnak megölni. Ja, nem csak a civileket is. Időnként, de azért főleg téged. Jó. Jó. Na mindesetre rá vagyok csúszva nagyon csúnyán. Akkor jó, akkor fogjuk rá a szerdát, hogy te voltál az, aki megengedted, hogy én elaludjak. Én egyébként azért aludtam el, mert kedden az Internet Hungary című konferencián vettem részt, ahol az az alapvető szokás, hogy összegyűlik a internethez közelről vagy távolról kapcsolódó teljes szakmai közélet, mint egy olyan 1500-1700 ember, és most szerintem többen is voltunk. Elvileg előadásokat hallgatunk, de gyakorlatilag kint állunk a szálloda előtt az udvaron, ahol az egyik szponzor által miért ingyen, kávét, a másik szponzor által miért ingyen hamburgereket és söröket fogyasztjuk, dohányoznak a dohányosok, és beszélgetnek egymással az emberek, majd aztán estére mindenki irgalmaton berúg, és hajnalik, táncol, és közben üzletek köttetnek, és információk cserélnek gazdát, és ezen voltam én ott, és én igyekeztem mindenben az elvárásoknak megfelelni, ezért aztán szerdán nagyon másnapos voltam, és nem tudtam ébren maradni. Egy van a magyar internet. És a follow up, uh, és mi volt az idei csatakiáltás? Azántól nincsen minden éven. Hát az idei csatakiáltásnak például kinevezhetjük a konferencia címét, ami ez esetben a fiúk az adatbányából volt. <gül> uh, igen. igen. Hát ez, ez azért olyan példát, mint egy bizottság tervezett. Igen, igen, és e, e, tehát valóban nem ez volt a legerősebb momentum a, a konferenciának, de egyébként az, hogy a Big Data-ról tudott szólni egy egész konferencia, három teremben reggeltől este nyolcig, az amúgy nem olyan rossz. Persze nem csak arról szólt, hanem sok minden másról is. És az az igazság, hogy nem tudnám megmondani, hogy miről szóltak az előadások, mert összesen azt hiszem kétszer-kettő percet töltöttem előadáson ülve, és most nem túlzok, hanem tényleg ennyit. De azért azt tudni kell, hogy az Internet Hanger egy olyan konferencia, ahova a szakmának az, a nagyobbik része az azért megy, hogy ott hát network-öljön, azaz, hogy, hogy az ismerőseivel találkozzon, és ott kicseréljék az eszmét arról, hogy ki, hogy áll, és hogy vajon eladója a cég, vagy éppen megvesze valakit, De, és hogy mit tudnánk együtt csinálni. És ha másért nem, tehát hogy persze sokan szokták címkézni, meg különösen a, a résztvevőknek a feleségei, illetve a férjei nehezményezik azt, hogy minek kell ilyen sok előadót oda rángatni és három teremben előadásokat tartani, hogyha úgyis mindenki csak azért van ott, hogy délután dohányozon, délután pedig berúgjon és estére matrészegen ropja a csárdást. De hát valójában ez arra szolgál, hogy, hogy mondjuk Et, nem tudom, én azt hiszem 40 tárgyalást folytattam le az alatt 24 óra alatt, amíg ott még nagyjából józanul úgy tartózkodtam. Amit van a városban azért sokkal tovább tartana. És erre bizony nagyon sokan használják. Szóval nem tudom, hogy miről volt szó. Akik bent voltak, azoknak nagyon sok pozitív élménye volt, ezt is tudom. Tehát, hogy alapvetően rengeteg okosság hangzott el. És egy dolgot viszont teljesen komolyan el kell mondják, az Internet hangeri 2013-ban arról szólt lényegében, hogy megmozdult a piac, hogy egy kicsit azt lehet érezni, hogy kezd véget érni a válság, vagy legalábbis valahogy, mintha elindultunk volna fölfelé, egy picit megmozdult a reklámpiac, egy kicsit, vagy nem is kicsit megmozdult a tartalompiac, új dolgok indulnak, új együttműködések szerveződnek, nagy mozgások vannak az üzleti részében, és úgy alapvetően mindenki eléggé bizakodó, és az felkeltette a, az innováció és a valami újra való igény iránt is az érdeklődést. Úgyhogy ilyen nagyon pozitív hangvételű történetről beszélünk, ami valahogy azt mutatja, hogy elértük a gödör alját. Ennyit a posztról, nem hallottál valamit azon túl, hogy hat szám után? Mert azért az, az bevezető szakasznak meg kísérletünk is nagyon rövid volt. Hallottam róla természetesen. A post azok, akik még esetleg nem hallottak volna róla, egy heti lap volt, amit Weyer Balázs Azarigo egykori főszerkesztő indított a Labcom nevű print kiadóval, közösen akik egyébként például a Bors című újság kiadói, egyebek mellett. És egy olyan újság volt, ami az internet legjobb cikkeiből tallózott, és azokat egy print formátumban adta közé. És amúgy heti lap árban, héti lap kinézetben jelent meg, és tényleg hat hetet élt meg az újság, miután körülbelül, nem is tudom, három-négy hónapig készítették elő. És a Balázs, tehát a főszerkesztő, az azt mondta, hogy, hogy szerinte túl kevés időt kapott az újság, ennyi idő alatt nem lehet tehát igazán felmérni, hogy lehet-e a siker, vagy nem, a... Úgymond a folyosói beszélgetések, vagy hát a kinti beszélgetések, tehát az összes fontos beszélgetés, ezt uh, nagy vávonogatása közepette teljesen visszaigazolta. Tehát mindenki azt kérdezte, hogy de hát miért kellett ezt 6 hét után becsukni? Egy printlapról, ami hajtan tényleg meg, hogy lehet 6 hét után eldönteni, hogy nem sikeres. És egyébként még megtudtam azt is, hogy volt egy ilyen kitűzött, elérendő értékesítési cél aminek a határideje jóval későbbi volt, mint amennyit amennyi végül is a véget jelentette, és ezt a célt egyébként már majdnem elérték, már most jóval korábban, mint a határidő bekövetkezett volna. Tehát igazán még csak azt se lehet mondani, hogy, hogy számottevően rosszabb eredményeket produkált volna az újság, mint amit aztán végül is elért. Úgyhogy, úgyhogy leginkább ilyen széttárt kezek. Uh -huh. Kísérték a poszt becsukásának útját, és senkitől nem hallottam egy ilyen egyenes választ, hogy mit tudom én, a poszt főszerkesztője milyen megsértette a befektető nagylányának a dorosz De nem. valami ilyesmire tippeltek ott lent. Mert hogy én az utcaemberével beszéltem a témáról, tehát mentem haza vonattal és a keletiben vettem egy magazint, hogy legyen mit olvasnom majd számítógépeztem felerész helyette. Viszont ott megkérdeztem az újságos, hogy, hogy mi ez a Post magazin, mert hogy egyre többen keresik és egyre kevesebbet küldenek belőle. Amint hát, és ez szürrális felállás azért. Talán még egy, még egy dolog hozzátarzik ez a történethez, de ez inkább csak az én meglátásom és nem egy céles körben visszaigazolt vagy hivatalosan megerősített dolog hogy a, a postmagazinnak volt egy ilyen alapvető koncepciója, ami a reklámkampányból, tehát abból, ahogy ezt az újságot megpróbálták bevezetni, egyáltalán nem derült ki, és azért az, én, aki láttam, mindedik számot, mind a hat megvan, azt szűrtem le, hogy még a szakma is, amikor úgy gondolt, hogy ez egy marhaság, hát minek az internetet kinyomtatni, az mivel nem látta alapot, tök más gondol róla, mint amilyen volt valójában az az, hogy nagyon sok múlhatott valószínűleg az elhibázott vagy még ki nem bontakozott bevezetőkampányon. Uh -huh. Amennyiben ezért ezt még egy mondatban elmondom, hogy a, az újság az, ugye úgy lehetett tudni, hogy ez a interneten megjelent legjobb cikkeket hozza le print formátumban, esetleg egy kicsit meghúzva, hogy print formátumra elegendő entömör legyen. Ehhez képest az újság azért nem igazán ezt csinálta, hanem adott témákban a megjelent különböző írásokból egy ilyen kollást, egy ilyen, egy ilyen mozaikot készített, ahol mondjuk, hogy nagyobb anyagok vitték el a magyarázó funkció szerepét, és blogok, meg különböző cikkekből ilyen egy-két mondatos idézetek körülötte, jó sok mind a két politikai oldalról adott esetben, vagy irányoltságból, azok pedig a hangulatot felfestették köré, hogy ki, ki hol mit gondolt róla. Tehát mondjuk egy oldalpáron, egy adott témában megkaphattam 14 médiumnak a hozzáállását, véleményét és legfontosabb mondatait, ami hát sokkal több, mint egyszerűen egy, egy cikk után közlése, hanem egy olyan szerkesztői munka, ami úgymond előválogatta nekem a végtelen hosszúságú internetnek a legjavát. Igen, körbejárós körbenjárós, magyarázós volt, hogyha az embernek egy órája volt megtudni azon a héten, hogy, hogy mit kell gondolni, mit tudom én, Szíria megszállásáról, akkor az, az egy órát elolvas 15 perc alatt az oldalpárt, és elment kávézni 45 percig. Így van, pontosan. Hát így, ez egy szomorú történet. Azt tudjuk, hogy a főszerkesztőnek régi-régi terve volt egy ilyen újságot egyszer majd valahol elindítani, most ehhez talált segítőket, de úgy tűnik, hogy valamiért, valami általunk nem ismert ok miatt hirtelen mégsem segítettek a segítők. Most kell igazán, hogy, még nem tudom, lehet, hogy ezen bent voltál esetleg, mert volt egy kerekasztal a cinkes szililacival, meg még valakivel. Ve Vejer, az, Szíli... A, a, a szil és az új Péter volt a halval és Az új Péter volt a, halv... Péter volt a halvon, igen. Nem voltam bent azért, mert képzeljétek el, olyan sokan voltak, hogy nem lehetett beférni a terembe, tehát nem leülni nem lehetett, hanem konkrétan nem lehetett bejutni az ajtó. Na, ez science fiction, jártam már internet hangen, elképzelhetetlen. Ugye erre mondom azt, hogy nagyon sikeres volt a konferencia, hogy nagyjából ez volt a végig a, a tapasztalás, hogy bejutni egy, egy e, ilyen kerekasztal beszélgetést, az többnyire majd, hogy nem lehetetlen volt. Aztán persze mondjuk este 5-6 után, amikor szaporodtak az ingyensörök, akkor persze fogyatkozott a közönség is, és akkor már orrföl le de mindenhol, tehát minden szék kenült valaki. Hm. Egy Na, de egyébként tudom, hogy ezek a különösen hárátlan pozíciók az ebéd előtt, ebéd alatt. Igen. A, de visszatérve erre az előadásra, azt részben láttam belőle pár kockát kivetítően, részben pedig épp a Szill beszélgettem, aki elmesélte, hogy milyen is volt ez az előadás. Ugye eleve nagyon vicces volt, hogy ez egy olyan előadásnak volt számba, ahol három frissen indult eh, média termék számol be a tapasztalatéről, és akkor az egyik frissen indult média terméknek arról kellett beszámolnia, hogy ő már meg is szűnt azóta. <gül> hát nyilván egy kényelmetlen helyzet, de a veje ehhez képest nagyon jól állta a saját, és nagyon korrektül mesélte arról, hogy mik voltak a tapasztalatok. Az új Péterék viszont egy komplett saskabaréval készültek, most a Szilílaci szavait idézem a 444-es haskabarét adott elő, Új Péter két bályos segítőjével ilyen vicces prezentációt tartott, és nagyon élvezte a közönség a, ezt a performance -t. Ez egy hálás tűnik ismét, viszont térjünk vissza szerintem a, az előre bejelentett programinkhoz, nem beszéltünk égi pedig hát az adás egy harmadánál járunk lassan. Így van, és ráadásul egy olyan égi jelenségről kell beszélnünk, ami már megint a Földön van, és a Földet, földet ért, illetve a vizet ért, hogy pontos legyen. Igen, holt kérdés. hozzá, jel. hogy a kedvenc, a kedvenc égi eseményünk. Már csak a... azt kell kisorsolnunk, hogy ki mondja el. Azt, hogy Csajjabinszk. Azt, hogy Csajjabinszk. Megtalálták, ugyanis a, a, a, a valószínűleg a legnagyobb megmaradt darabját, ami 570 kg-ot mértek, mielőtt elszakatta mérleg. És nem tudom, mekkora ez? ez egy... Hát figyelj, mint egy ilyen kis szék. Egy akkora kődarab, mint... Én egy én. nagyobb tévét mondanék. Ilyen régi CRT tévé. Régi, így, régi CRT, de régi CRT, vagy CRT Egy kis lehűtő Igen, nem különösebben nagy darab ahhoz képest, hogy milyen nehéz és hogy mennyire messziről jött. Igen, szépnek sem szép. De tök jó. Titkor reménykedek benne, hogy ilyen gonosz mikróbák vannak benne, amik megfertőzték a csoportképen körégyűlő oroszokat. <gül> Remek-remek hororfilm, hogy egy fél év múlva. A, az oroszokra jut eszembe, hogy az, hogy hol van Orlova, az egy menő blog, és erről most mindjárt szó lesz, de hogy ő egy orosz név, Orlova, egy orosz valaki, aki hol Ki van. Ki az Orlova? Orlova, egy orosz. A Ljubov Orlováról van szó egyébként, aki egy nem jégtörő, de jégben való járása felkészített hajó, Aha. Ami, ami jártott az északi tengeren sokat. Majd amikor ezt így megunták, meg leszerelték minden, akkor elindították valahol a szomorú Közép-Amerikában, nekem Dominika Réblik egyébként, de scrollodok lefelé, hogy Igen, ezt írja a Dominika köztársaság. De viszont ellenben is sajnos elszakadt a kötél a blogon, amit linkelni fogunk az adásnaplóban, nyilatkozik a kapitány is az egyik kommentbe. Ő azt mondja, hogy nem, nem egyszerű kötél volt, hanem rendes, tisztességes drót, cuccos, de még ez sem tartott ki. Úgyhogy most ez a világ egyik, vagy egyetlen hivatalosan ismert kísértet hajója. És van egy blog, a Verizorlova, ami próbálja trekkelni, hogy hol van ez a szerencsétlen hajó. Ami azért megy nekik nehezen, bár minden más dolgot csinálnak mellette, például árusítanak veri pólókat, mert hogy egy ideje nem találja a, a műholdas megfigyelés sem a hajót, plusz hát lemerültek a, a vészjelzői, úgyhogy most valahol soldródik éppen. Azt a... ez mm. nagyon durva. Annál is inkább, mert ha jól értem, akkor ennek a blognak mostantól az a szerepe, hogy a saját nevében feltött kérdése azt a választ. Válasz, hogy nem tudjuk. Igen, így, tudjuk. sokkal korábban single-serving szájtként tud működni, de jobb, hogyha generálják a tartalmat. Van egyébként korábbi az orlován készült fotók rész, videó az orlovára, stb. És van egy február 26-ig, viszonylag régen fotoprojekt poszt, ahol 5-6 különböző dolgot tesznek, hogy mit kéne vele csinálni, ha megtalálják az orlóbát. Az egyik az volt, hogy dominikai, dominikai köztársaságban elvontatni és, és felvágni, hát ez nyilván hülyeség. Viszont vannak olyanok, hogy adják oda a természetvédőknek, indítsanak egy Kickstar-t, hogy csináljanak rajta valami vállalkozást, gyűjtsenek pénzt és alapítsanak rajta egy új államot, úgyhogy nem megcservek vannak <gül> a levegőben. Csak meg kell találni az orlovát. Hát ehhez képest viszont van itt valamink, ami meg előkerült, ha bár korábban el volt veszve, és ráadásul a gikek talán leges-legkedvesebb sorozatáról a doktor húra van, szó, szóval, aminek egyes részei előkerültek, és most az iTunes-on vásárolhatóak meg. Igen, a, a második doktor, tehát képzeljétek, most vagyunk a 11-nél, és. ez a 11, igen. Várják, a 9-dik volt az, aki úgy néz ki, mint Feri. 9 szeretjük, igen. Volt a 10-dik, volt a 11-dik a Matt Smith, És, és, most most a vagy, és ott, ott, ott van jelenleg megállva. Nem jön a következő? Már lassan? Jön a következő lassan. tudjuk, hogy kicsoda? Most, ha ha, a múlt, múltkor, múltkor beszóltak, hogy ne spoilerezzünk, spoilerezhetünk? Nem spoilerezhetünk, gondolom. Um, az utolsó résznek a legvégén volt valami nagy furcsa csavar. Bejelentettek egy újabb embert, aki egy re reinkarnációja volt a, a doktornak, de, de nem vette fel a doktor nevét, tehát nincsen benne a, a hivatalos kánonban. Sattara, sattara, nagyon furcsa, nagyon zavaros, nagyon, nagyon mofeti fordulat. Oh, jaj! Katasztrófa lesz, de lényeg, hogy még mindig idejénnyel tart a doktor száma. Ez viszont a második és ezek elveszettnek itt részek, mert a BBC-nek volt egy ilyen rossz a, a 60 as évetben, hogy amikor le, levent egy műsor, akkor lévén, hogy nem igazán lehet archiválni, vagy, vagy, vagy tudom is én, inkább újra felhasználták ezeket a kazettákat, és így veszett el majdnem például a Monty Python repülőcirkuszal műsorozat anno, és így, így vélték elveszettnek a... A Dr. Húnak, a, a Másik doktornak a részének a nagyját. Ezek közül hét történet, tehát hétszer. Ö, nem tudom, ezek, ezek ilyen sok részes, sok részre van, vannak voltva történetek, és, és ebből hét történet lett most megtalálva. Talán igen, Nigériában ö, vala, valami helyi, helyi átjátszó állomáson elmentve. És nem eze, nem ezek. Nem. Ezeket most felújította a BBC, és az itunes keresztül meg lehet venni végre. Ez, ez csodálatos. Azt akartam mondani egyébként, hogy aki a BBC meg a televíziózás történetének a, a korai része érdekkel azon túl, hogy nem tudom melyik úton állt egy bútorszállító, nem jó is a rádióról szól, mindegy. Az a David az nak az önéletírását, a Life on mindenképpen vegye meg, ez egy vaskos könyv, és, és egészen durva sztorik annak a, a BBC elejéről kezdve azzal, amikor úgy vettek fel természetfilmeket, hogy előbb felvették a hangot, utána felvették a képet, mert a kamera olyan rohadt hangosan kerregett, hogy nem lehetett mellett a hangot rögzíteni. <gül> <gül> é, illetve nem tudom, biztos van ebből is egy torrent, amikor a BBC kiköltözött euh, tavasszal a Szabadság tér 17 épületükből, oké, okay, nem ez, tehát a, a, a Broadcast Center, valami ilyesmi, nem, a Television Center, Uh, egy ilyen hatalmas nagy 60-as években épített gyönyörű szép nagy gyárépület ahol a tévét gyártották és abból, abból átköltözött egy másik épületbe egy kisebbbe, össze, összeköltözött a rádióval ilyesmi akkor volt egy ilyen ö, hosszú kétórás esztrád búcsú műsor amivel megszólalt mindenki például a dvd is arról, hogy mennyire szép volt itt dolgozni hogyha ezt, hogyha ezt le tudjátok tölteni, akkor érdemes, mert nagyon vicces a sajtóról nagyon sok rosszat el lehet mondani. Elég jól én benne dolgozom. De azt, hogy nem tudja önmagát gyászolni, meg ünnepelni, meg, meg ilyen dolgokat szervezni köré, körbejárni, Bűvész felvezetni, felkonferálni, azt nem lehet róla mondani. Erről jutott eszembe két dolog, is. az egyik, hogy a bútorszállító az a gyáli úton állt, és ugye ebből sugározta első műsorát. Magyar Rádió, ahogy ezt az LGT megénekelte. De a másik pedig, hogy a Newsweek-en olvastam egy csodálatos cikket egy idős hölgy tollából, aki 70. születésnapja után már nem emlékszem, hogy mennyivel, megírta az utolsó cikkét a newsweek ami az ő saját, azt hiszem, 50 éves karrierjét írta le, ami a Newsweek oldalain vagy a Newsweek szerkesztőségében töltött, és tökéletesen visszaig az olyan mindazt, amit a Kelt mondott az előbb a a önmagát gyászoló és ünneplő sajtóról, de egy rendkívül érdekes cikk, úgyhogy ha ez bárkit is érdekel, akkor majd belinkeljük őt. E, és viszont ezzel aztán tovább is lépünk, szerintem a, egy csodálatos hekkelés, vagy ez social engineeringnek mondják minden esetre, hogy milyen szépen valamit. Arról érdemes egy pár szót beszélnünk. Figyeljük meg, úgyis ez az egész adás most ilyen lesz valószínűleg, hogy három mondaton belül úgyis visszatérünk a, a, az újságíró szakmázáshoz. Aha. De meg, megpróbálunk elszakadni. Akkor rágyújtok. <gül> És gépelni fogok közben. Van ez a hacker hogy metasploit, ami gyakorlatilag egy ilyen keretrendszer, amiben mindenki beleépítheti a kicsi exploitját, és akkor onnan a lehet feltörni különböző eszközöket. Az fordítja mi? közben, bocsánat, lábjegyzetellek téged. Uh, exploit, olyan támadókód, amit egyes rendszerek ellen fejlesztettek ki, össze van szépen rakva, neki lehet ereszteni, oszt tör. Igen, figyelted, hogy ez most a lábjegyzetelős ö, próbálkozásom volt egyébként. Oké, mondtam. Azt a sebességből. Szóval feltört, megtörték a hackereket. Ezt a Metashlorite oldalát faxsal törték meg. Egy palesztin csapat a DNS szolgáltatót győzték meg egy fax segítségével, hogy, hogy valójában ők, a, ők az oldalt és átvették az oldal fölött az irányítást. Nagyon vicces. De, hogy, hogy mi volt ebben a faxnak a szerepe? Hamisítottak egy hedelt hozzá, hogy online vagy. Nem, simán az, hogy. hogy Hogyha egy faxot kap. A, a, a regiszter.com, ahol, ahol a DNS ö, tárolva volt. A regiszter.com ot meggyőzték egyszerűen azzal, hogy ha egy fax jött, akkor az biztos hivatalos, mert mi másból, okból küldene bár kis egy faxot. Atya, te úristen, tudod, mit szeretek még a fax hivatalossága mellett? A másik ilyen, ilyen bevetőrültség. Sőt, kettő másfél. Az egyik az, hogy minden hivatalosabb lesz a kék tallal irod alá a másik pedig a minden hivatalosabb ugyanakszára egy pecsétet. Igen. Igen. Jó, hát ezen ne lepődjünk meg, ezek egyfajta írott, illetve íratlan szabályok, e, és ezen semmi furcsa nincsen. Az bezzek, hogy a legnagyobb orosz nyelvű kereső milyen néven indított App az szerintem nagyon meglepő, és biztos, hogy a hivatalossággal is lesznek majd problémái. Egyébként nem is beszéltünk volna erről, úgyhogy... Igen, de hogy a Jandex, mert ugye így hívják az orosz Google-t, vagy a Google orosz vetélytársát, az indított egy App Engine-t, ami a Google App Engine-nel igyekszik vetekedni, vagy vetélkedni, és azzal a nével igyették ez, hogy kokain. Mármint, hogy kokain, nem, oroszul nem tudom, hogy van a kokain. Hogy van oroszul a kokain? Ugye ez hogy a nével túltalták? Hát igen, mit tudom hogy hívhatják volna a pizza and kólának, és akkor az úgy kb. értjük akkor is. Nem? De nem annyira menő. Úgy van a krokodilnak is, de akkor viszont belehalnak a programozók. Igen, dolgok, amiket Oroszországból exportálnak mostanában, ez, ez a krokodil az megvan, ugye? Nem, én nem tudom mi ez. Nekem a krokodil az, az egy olyan kábítószer, ami nagyon könnyen előállítható, Uh, valami uh, lázcsillapítóból, Meg és benzinból. Láscsillapító és, és benzin, hogy kivonja belőle a hatóanyagot, ami heroinhoz hasonló, elvileg a heroinnel egy kicsit jobban üt, viszont van egy olyan kellemetlen mellékhatása, hogy lemarja a bőrödet. Ja igen, erről mintha még beszéltünk is volna, nem? Valami korábbi adásban. Ez szóba és a Szóba a sikült az oroszoknak exportálni a művet nyugatra, ahol pedig hát ezer más dolog van, ami izgalmas. Úgyhogy ö, ismét egy is sikeres termék rögtön a túrorúdi után. <gül> igen, közben én megnéztem, hogy a Yandex e, oroszul kokainnak nevezett a Engine kokainnak hívják oroszul. <gül> Csak a tisztánlátás kedvéért mondtam ezt el, de hogy ez mit tud, az, nem tudom, ez nem is érdekes, nem? Énként Azért mondjuk el, hogy, hogy mire jó. Gáspár, te fognakozol ilyesmivel. Ez egy olyan, mint az engine, tehát Engine. A föld pedig geoid alakú. <hállás> a, az, a, az a lényeg, hogy, hogy virtuális gépeket tudsz felhúzni, nem kell neked igazán azzal, azzal hogy rendszert adminisztrálsz, hanem, hanem csak programozol szépen Pythonban vagy javascript vagy, vagy C++-ban, és hozzáférsz egy csomó uh, hát, tárolóhoz, meg cache-hez, meg... meg uh, itt azt hívja, hogy Jabber is van hozzá, ami vicces. Te tudsz, tudsz uh, Jabber üzenetekre válaszolni ez, ez, ezen keresztül, az minden... Egy mi... cset, cset uh, alkalmazott, a cset... Oké, az olyan, mint ami és... a Google Talk volt. Tehát tud, a, tudsz Google Talk botot írni ezen keresztül, mm. vagy erre, és a, minden mást megold gyakorlatilag. A, a, az adminisztrációt, a skálázást, a, a, az akármit, neked, neked magát csak a saját lényegedet kell megírnod. Mm. És ő, hogy miért indította ezt a Yandex, azt tudjuk, csak azért, hogy ne a Google-ét kelljen használni, nem legyen neki is. Gyakorlatilag igen, de miért ne? Hát Akkor ebben nincs semmi furcsa, tényleg csak annyi, hogy miért pont kokainnak hívják. Én kellett valami ütős név, és tulajdonképpen nem is beszélnénk róla, hogy nem hívnák kokainnak. Igen. Oké, és arról beszélnénk, hogy a Marvel, akit megvásárolta a Disney, négy e, ilyen videon sorozatot tervez indítani, hogyha, nem tudom, ha, mi, miért beszélünk erről? Azért, mert, mert ez szerintem egy téma, én írtam be egyébként. Gondoltam. Mert hogy ugye voltak ezek a Netflixes sorozatok, amiket a Netflix számítógépei Big Data-ból kiszámoltak hogy azokat meg kell csinálni, és sikeres lesz, és megcsináltak, és sikeres lett. De ezek közül egy volt, ami van is, nem? És az a, a House of Cards. Nem csak. A megcsinált még egy évad Arrested Development-et. Uh -huh. ja, én is tudom, magyarul van egy, van egy ilyen címe, azt nagyon sokan szeretik, én, én szívből gyűlölöm azt a sorozatot. Uh, illetve van egy, egy uh, Norvég koprodukciójuk, aminek Biztos. most az nem kiszámolt, nem, hanem az, az csak hozzájuk került fejlesztése és show. Az, az, csak, az csak közösen csinálták, de, de az, az, az nem, egy, nem egy kiszámolt dolog. Tehát az, az Residive Development azért csinálták meg, mert, mert az, arra adatuk van, hogy, hogy mennyire nézik emberek, és abból egyszerű volt, hogy jó, hát akkor elbírez még egy évadot. A House of Cards-nál az volt, hogy gyakorlatilag pontosan belőtték a, a, a, a piacot rá az alapján, hogy Hát igen, ha a Kevin space akkor ilyen és ilyen fajta emberek fogják nézni. A tizedik percre szükség van egy, egy ilyen karakterre, és tehát ilyen nagyon ijesztő szinten kiszámolt sorozat. Egyébként az is az se eredeti, hanem egy brit uh, tévésorozatnak az amerikanizálása. Mindenesetre a számítás például nálam nagyon bejött. Én az utóbbi, mondjuk, hogy egy vagy két évnek a Legjobb élményét kaptam a House of Cards-tól. No, és azért beszélünk erről, csak választok a kérdésedre is, mert hogy a a Marvel az egyre inkább média felé mozdul el, és most már nem csak az lesz, hogy van a aktuálisan másfél-két évente megjelenő új film, amiből úgysem lesz most egy dalabig új rész, mert hogy tavassza volt, hanem lesznek sorozatai is, és hajtják ezzel el azt, hogy a a most fizetőképes keresletté váló, vagy öt év fizetőképes keresletté váló geek megkapják a szuperhősöket annyi mennyiségben, ameddig fizetni tudnak érte. Nagyon vicces ezt így a pályaszéléről nézni. És milyen sorozatok lesznek ezek? Ö, mellékszereplősek valószínűleg, tehát hogy nem, nem a vasembert fogják leanimálni drágáért. Ö, nagyon kevés plátyka van, az egyik az a amerika kapitány barátnőméje fog nyomozni <gül> valamikor. A, a, a, azért érezzük, hogy vödör alja. Igen. Ugyanakkor kipróbálták azt az ABC euh, amerikai TV csatornán, hogy Vödoraj a vödor megoldás, ez működik, mert most rendelték meg tőlük még akárhány rész uh, Agents of Shield című sorozatot, ami a Shield, ilyen szuper kormányok és mindenek felett álló szervezetnek, aminek nincs fürülje vezetője, és aki oda tudja magához szólni az Avengers-t is, de neki a a kis ügynökeiről szól, akinek semmilyen speciális képességek nincsenek, csak egy pofonokat tudnak osztani, ami jól lekelnek, és ők oldanak meg problémákat. Tök semmilyen ötlet igazából, viszont kajáják, mint állat. Olyan, mint a Planetary, csak szarul. Uh -huh. Ez egy olyan igaz-igazos hozzászólás volt. <gül> Köszönjük, mi az a Planetary? És ez jó ezek szerint? Kert mondjad, szerintem a. Az a Wornalis. A, a wornalis volt szó, ugye? Igen. Vissza viszket um, hogy mondjam, a Geek Domnak, a fő szakállas viszkívó pápájának az egyik, egyik sorozata volt, amiben egy mindenek felett álló szervezet old meg problémákat, úgyhogy a mindenek, akik felettük állnak, azok nem feltétlenül elégedettek ezzel. Hmm. Értem, ha már az elégedettségről esik szó, akkor ezt fogom átkötéshez használni, és e, e, ugye már itt a podcastban is megjósoltuk, hogy 2013 azt martvacsok éve lett, és annyiban igazunk is lett, hogy valóban minden boldog és boldogtalan cég, egyébként főleg a boldogtalanok, azok már bemutatták a saját az az okos órájukat, még eddig egyetlen olyat sem láttunk, aminek csak akár a szagán is érződhetne, hogy esetleg nagyon furcsa együtt állással bizonyos körülményeknek a sikerig emelhetné ezeket, tehát, hogy annyiban még nem a smartwatch éve 2013 hogy már mindenki bejelentette egyet, de még senki nem csinált ebből a kereskedelmileg értelmezhető terméket. Na, de most aztán eh, itt még van néhány új smartwatch amiről tudunk beszélni, mert hogy eh, csak, hogy bevezessen ezt a témát a a plegykák szerint heteken belül a Google Watch megérkezik a, a bejelentési szezon vörös szőnyegére, de aztán erről ennyit tudunk. Viszont, hogy az Adidasnak is van, Smart Watch az egyfelől nem meglepő, másfelől még kevésbé meglepő, hogy van benne Fitness Couch is. Igen, viszont hát smartnak csak sok jó indulott a nevezhető, mások a szépnek mondott eszközről van szó, például az okostelefonon nem beszél, de utólag otthon le lehet róla tölteni az adatokat. Nagyobbban megcsinálták azt, hogy az ilyen fitness trackert, ami lépésszámlál, GPS-olvas, pulzust mér, meg a többi, abban raktak végre egy órát is. Abszolút kitalálták, a részeket sem venném meg kategóriás eszközt, gyönyörű, szép, egy perc még termékfejlesztésnek. És akkor jöhet nem sokára mondjuk a Frostwatch, ahol meg az lesz, hogy egy be tesznek egy órát, és akkor az lesz a. Jaj, nem, azt úgy hívják, hogy Internet Enabled Fridge. Hát és igen, de mostantól hívhatnák Frostwatch-nak. Azt a tamblert hát már mondtuk, nem? Nem. Van, -e, van egy olyan fakjai yeah, internetfridge.tumblr.com, ami, ami gyűjti és katalogizálja az összes. 10 év, majd 15 évre visszamenőleg az összes, összes megjelenését annak, hogy na most csak mit a hűtő, és akkor teszünk rá egy LCD kijelzőt, ami érintőképernyős, és megmondja, hogy mikor ürül ki a tej. Jézus szíve. Egyébként tudok rosszabbat mondani, csak mindenki kapaszkodja meg, kedves hallgatók, ha hallgattak még minket, akkor akik autóban vannak, azok parkoljanak le és rakják az jelzőt, akik buszon állnak, azok kapaszkodjanak meg. Akik ülnek, azok tök jó helyen vannak, akik állnak, azok ülének le. A Nokia egy még kínosabb dolgot tesztelt, de ha mindig igaz, akkor nem lesz belőle Istennek hála termék, tehát azért na, valahol még, még ők is megállnak egyszer csak. A Feset nevű cuccos, ami egy olyan smart watch karkötő bánat dolog, ami egy karkötő, amiben van hat darab kijelző, és forgatod a csuklót körül, hogy melyiket szeretnél éppen látni. Aha, hat kijelző. Hat kijelző. Uh -huh. De, ilyen igazi 80-as évekbeli műanyag bizu küllemű dolog. Aztán! A... De Viszont akár rá egy, egy szabadalmi kérelmet, hát ha valaki megelőzi őket ennek a csodának a legyártásában. És a... akkor lehet, hogy ezek olyan kijelzők, amik sajnos nem tudják változtatni a képüket, és ezért kell hat, hogy... Ezért, vagy lehetne egy gomb is, ami mondjuk körbeciklálja az egy kijelzőn a hat képet. Hát, ha olyan kijelzőkről lenne szó, amik nem tudják változtatni a képet, akkor megoldhatnák tűzománcból sokkal ráhatodolcokban. <tos> Ugye? <tos> Ez tényleg egy furcsa félreértésnek tűnik. Nem tudom, teljesen értelmeztetlen, tényleg. Itt valamit nem látunk, szerintem. Én megszoktam, hogy más emberek hülyéknek tűnnek, de de, de nézzétek meg a videót, hallgatok bele, fogjuk rakni a egy videót hírem, a, a tuzba. Az ember ott forgatja ezekről, változnak valami kiezők, vagy képek, de akkor mi az Isten bánatának kell több? És, és legjobban le sírják e... rá, hogy, hogy más kielző, más program fut. Legjobb esetben is kettőt látsz egyszerre. Tehát akkor ezek a kijelzőcskék. Igen, hamarosan ha belesüljétek teljesen a túlzsíros, felháborodott blablázásba, de hát ez -e mi? <gül> <gül> ja. Igen, mert rosszleg, hogyha nem tudnád forgatni a csuklót körül, akkor nem lenne meg az az egyedi érdekesség faktora, amitől esetleg azt gondolják, hogy meg, megveszi majd valaki. De hát valóban egy kicsit el, elkalibrálták, hát ez egy akkora hülyeség, mint semmi ezen a héten. Ezt, ezt megnyertük a, azt hiszem, megvan a, a hétfassága. Ó, Igen, annyi, annyi, annyit ekésztétek, hogy én ezt most már akarom szeretni. Hát figyelj, ha akarod szeretni, akkor légy kemény és szeretsd. Én a magam részre hozzáérök, szeretetet helyettem is. Én meg addig mondok nektek két olyan találmányt, vagy újítást, vagy most bemutatott izét, amik szerintem iszonyú jók, és azok viszont tényleg jók lehetnek valamire. Jézus, már most fogom a fejlődés. A... Én látok egy, egy QR kódot beleírva érzed, de de hagynak, <gül> hogy elmondjad, mert hát, ha jó lesz. Ha már így megemlítettetek, akkor elmondom először a QR kód 2.0-át, amit egy magyar cég a, a Cellum fejlesztett, és már is igen nagy érdeklődést ért el vele. Valahogy azon próbáltak dolgozni, hogy a QR kód az az hamisítható, meg túl kevés információt tartalmaz, de főleg a hamisíthatóságával volt a szembaj, és ezért feltalálták a mozgó QR kódot, amely egy mobiltelefon képernyőjén jelenik meg, nem egy matricán, és azt hiszem másodpercenként változtatja magát, tehát hogy egy ilyen nagy vibráló izét látunk, és akkor ezt egy másik mobiltelefon vasó apjával le lehet olvasni, tehát, tehát ugyanúgy egy ilyen vizuálisan, vagy hogy mondják, ez optikailag leolvasható kódolásról van szó, ugyanakkor egy olyan darab, ami, ami olyan sok információt képes tartalmazni, hogy például egy kódolt új lenyomat is elrejthető, vagy más biometrikus azonosító elrejthető benne, és nem lehet tovább küldeni, nem lehet hamisítani, nem lehet lelopni vagy lefigyelni a telefonodról, de csak uh, ugye nem kell hozzá a, a megfejtéséhez más, mint egy másik okos telefon. Azt hiszem, megtaláltuk, hogy mihez képest értelmes a Nokia-nak a karkötője. <gül> Ezt nem tudom, nem nagyon... Eh, nem is tudom, nem értem miért mondjátok szerintem, ez nem hülyeség. Egy dologra jó, csak az a baj, hogy kettő izé, kettő kamerás cuccos. Hát igen, de azok vannak, tehát például szemben az NFC-vel, ami ugyanezt tudná, ahhoz kéne két NFC-képes telefon, ami nincs. Ne szójás írásba kérlek, én próbáltam a nfc adatokat átküldeni, és egy cikot lelajzolni a végén zsírkétával. Jó, de hogy az legalább elvileg ugye egy ilyen kényelmes, nem is kényelmesebb megoldás lenne, mert qr mindig azt furcsájuk, hogy ezt az optikai karakter, vagy, vagy ilyen, ilyen ábrafelismerést bele kell tenni valahogy, tehát magyarul a, a digitálisan kódolt információt vissza kell fordítani analógra, majd azt vissza kell fordítani digitálisra, és közben erdőket égetünk el ahhoz, hogy elég elektromos áram legyen ahhoz, hogy ezt a ide-oda konvertálást meg tudjuk csinálni számítási kapacitásban. Viszont cserében meg egy olyan eszköz kapunk, vagy egy olyan kódolási rendszert kapunk, aminek a dekódolásához mindenkinél ott van a megfelelő Computing power. Teljesen el tudok képzelni, olyan felhasználásra, ahol ez működhet. Más kérdés, hogyha ezt most elmondom adásban, akkor holnap rámról ugyanagyabban a psi ajtót, de egy egymás között Gáspár kifizeti az én kólámat, én pedig átvillantam neki a telefonomon a egyszer használatos QR-kód az 500 forintot, az tök működhet. És mivel nem lemásolható változik, stb. ezért akár biztonságos is. Tehát ilyen pénzügyi felhasználása egyébként ennek lehetnek. De egészen addig, amíg amíg QE kódot arra használod, amire való, ez egy vonalkód, és gyakorlatilag csak egy idét küldesz vele, és az a összes adatfeldolgozás, az összes adattárolás az nem ebben történik, mert nem erre való. Na de, de benne adatot. Épp ezt mondjuk De is, hogy... Mert elfér. Meg mert offline, ugye az is fontos hogy nem kell hozzá online legyél, hogy ezt az adatot átjuttassod Oké. Okay. Na, mondjuk, hogy valamelyest meggyőztünk, de hogy a második, második megtalálásomat is ugyanígy le tudja cinkkelni, azt már igazán nem tudom elképzelni. Ez pedig a tapintható ultrahang, ami a jövő érintő kijelzőjében fog megjelenni. A brisztoli egyetem kutatói áltak elő egy ilyen prototípussal, amit egyébként ultra haptics neveztek el, hogy ez a heptikus vagy haptikus jelenti az érintős vagy érintés érzékeny. Na, tudtok jobb, jobb szót erre magyarul, hogy mi a haptik? Hát uh, én is visszajelzésen alapuló, de ez nagyon körbeírás, Tapintás, tapintható. Tapintható, így van. Tehát egy tapintható kijelző, ami ugye egy időben nem is tudom, hogy melyik iPhone bejelentéskor volt az a legerősebb lecska, hogy egy olyan kijelzőt fog bemutatni az Apple, ahol a, ami, ami ki tud tudorodni, tehát ahol, ahol lesz egy ilyen haptikus visszajelzés az újak számára, aztán persze nem lett kidudorodós kijelző, ez viszont úgy dudorodik ki, hogy nem tudorodik ki, hanem ilyen kis ultrahang sugárzók vannak a, beépítve a kijelzőbe, amik olyan rezgéseket bocsátanak ki, ami a bőrnek a érzékelő receptorait ingerli, különböző uh, hullámhosszokon, illetve különböző rezgésszámokkal, egész pontosan azt hiszem a rezgésszám a lényeg, és... Uh, és ezzel tudnak szimulálni mindenféle ilyen furcsa dolgokat, és ez például olyasmikre lehet jó, hogy anélkül, hogy oda néznél, tudod érzékelni egy... Tehát akár az újjátba bele tud vetíteni mondjuk egy potmétert, vagy egy ilyen csuszkát, vagy szóval valamiféle user interface elemet, ami iszonyatosan érdekes lehet akár ilyen érintő, én nagyobb érintőkjelzőknél, tehát ilyen információs paneleknél, vagy a cikk említ, mondjuk autó, rádió, vagy autó központi számítógépnek a kezelő amit úgy tudsz vezérelni, hogy nem kell konkrétan hozzányúlni egyrészt, és másrészt nem kell odanézned sem, de mondjuk a szakácsoknak a tablet is ilyen lehet, amikor nem kell, vagy egy szerelőnek az olajos kezével nem kell hozzányúlni az érintő kielzőz, hanem a felette elhúzott új és pontos visszajelzőseket kap arról, hogy éppen merre járunk a user interfészben. Az IBM-nek volt egy 5-in-5 nevű ilyen Hát nem is tudom, ismeretterjesztős terjesztős, jövőjóslós projektje, ami a következő öt évre jósolt meg technikákat, és nagyobban ez volt az egyik. Ott egy csomó mindent kitaláltak rá. Az egyik egészen meglepő módon a e-kereskedelem volt, mert hogy az emberek nem szeretnek elvásárolni mondjuk ruhákat. Egyrészt mert nem lehet felpróbálni, és nincs tapintást, nem tud kipróbálni semmi. És volt egy ilyen kitalálmány hozzá, hogy de hogyha a Telefon kijelzője felett elsimítod a kezedet és érzed alattal, hogy bársony, akkor az majd jobb lesz. <gül> ha, ha, ha, ha. Ott Ferenc. és akkor nem volt még ez meggyőző. Ferenc, Ferenc felnevetett. <gül> Ezen, viszont, ez, és nem tudom, de ez a tapintható Ultran kijelző, ez, ez jó, nem? Erről ez, menő? Mondod, hogy... ez menő. Ez menő. utoljára akkor szerettem esemesezni, megboldogult gyermekkoromban, amikor lehetett anélkül, hogy odafigyeltem volna, mert volt 9 darab gombom, vagy 10 darab gombom, és tudom, hogy melyiket hányszor kell megnyomni ahhoz, hogy A betű legyen. Aztán ez igen. az érintőképernyővel elmúlt. Hát igen. Apropó érintőképernyő, következhet a térerő cím rovatunk, ahol mobiltelefonokról és barátaikról lesz szó, és hirtelen és önkényesen megváltoztatva a sorrendet, először azt akarom mondani, hogy immár mindhárom magyar mobil szolgáltatónál megjelentek a korlátlan csomagok. Azt hiszem a Vodafone jött először a Red nevű csomag csoportjával, aztán a Telenora Flow-val, és most a Telekom a next -tel. Mind a három gyakorlatilag ugyanada van árazolt, 9.990 forintért. Az ember korlátlan beszélgetést kap az összes magyarországi hálózatban, és korlátlan SMS küldést. <gül> olyan csomag van már, amihez egy CD-nél több adat jár ezek mellé? És olyan csomag is van egyébként, csak az egy kicsit drágább. Azt hiszem, a, a úgy van, hogy a, a Vodánál 12.990 az, amihez két gigás adatforgalom jár. Egyébként mind a három, tehát a 9.990-esekhez ilyen fél gigás adatforgalom jár, tehát ott, ott spórolnak a szolgáltatók. De azért ez mindenképpen egy borzasztó nagy előre lépés, tehát annak jelenleg, hogy, hogy most nekünk ilyen nagyon mobil internet pártiaknak, vagy függőknek, vagy használóknak, nem feltétlenül jó, mivel az adatforgalom kicsit alacsony benne, de hát az, hogy egy fix összegért korlátlan telefonálást kapsz minden irányba, ez borzasztó vonzó, mert hogy írgalmatlan kiszámíthatóvá teszi, és egyébként olcsóbban, mint az eddigi top csomagok e, adja ezt nekünk. Egyrészt igen, másrészt persze mondjuk egy, egy harmaddal 50%-a drágában, mint amit most nagyjából havonta fizetek a, a hasonlóan 500 megás, viszont nem korlátlan beszédet tartalmazó csomagomért. Az ügyesen van még az mindig azt érzem. Hát nyilván úgy van összerakva, hogy ez igazán nagy megtakarítást keveseknek okoz, az igazán nagy fogyasztóknak okoz, egy ilyen, hogy is mondjam, csak egy ilyen fair árat kapnak, tehát hogy nem szaladhat el a végtelenségig a, a költségük. az inkább üzleti előfizetőknek lesz majd igazán érdekes, de egy tök jó trendet mutat, hogy, hogy eljöhetnek végre a flat, flat rate csomagok, amiket igazán régóta várunk. És ennek már csak egy kicsit kell olcsóbbnak lenni, hogy a átlagosan, mondjuk viszonylag sokat telefonáloknak, például egyébként a tinic vagy a fiataloknak vonzó lehetőségi váljanak ezek. Ez egyébként az EU-s roaming dolgot készíti elő, ugye? Hát... Szerintem, igen. Nincs ilyen logikus direkt összefüggés, mert ez, a, ez mindegyik hazai hálózatokra vonatkozik, és hazai e, hívásokra, és hazai... Igen, sem ugyanakkor, sem. ugyanakkor eltakarja azt, hogy, hogy valójában mennyit fogyasztasz, és, és mennyi a percdíj, és innen inne már csak egy lépés az, hogy ja, és egyébként bárhova tudod használni roamingon nélkül. De szerintem nem a roamingról szól, inkább arról, hogy a, hogy a percdíj olyan mértékben csökkentek az elmúlt időszakban, hogy hogy már azzal igazán nem tudnak a szolgáltatók sáfárkodni, tehát nem lehet lejebb vinni a percdiakat, mert, mert elvesztenék a, a nyerességüket. És akkor inkább elviszik abba az irányba, hogy, hogy nem a percdial operálnak, hanem egy viszonylag maga... Arra nyilván arra épít, hogy a túlnyomó többség, aki ezt megveszi, az amúgy sem használná ki a rendelkezésre álló vagy a valósan beletervezett perc díj, vagy perc méretet, vagy perc nagysága. De mindegy, de hogy vannak korlátlan csomagok, már elgondolkodható az áruk, tehát már nem annyira drágák, hogy ez teljes abszurditást tegyen megvenni. Azért azt kell mondjam nektek, hogy az én feleségem, aki nem egy business women, vagy woman, vagy olykor bizony fölé kerül ennek a 10.000 forintos limitnek a jelenlegi csomagjával, tehát lehet, hogy már neki is megérni megvásárolni. De abban mindenki pedig értünk egyébként, hogy most azért puskás Tivadar mosolyogva lóbálja, lóbálja a lábát egy felhő széléről, de meg, meg még nem vagyunk váltva. Trendnek hát, jó. Trendnek jó. És hogyha már vannak ilyen jó csomagok, akkor kell hozzá néhány igazán trendy mobiltelefon, amelyekből többet is talált nekem a kelt, hogy én örüljek. Ahol a trendy és... azt jelenti, hogy két tenyér Elefántfül méretű és hintaló formájú. Igen, az, az Elefántfül méretű az a HTC One Max, One Max, ami a HTC vannak egy szép nagy, egész pontosan majdnem 6-incs, 5,9-incs képátlójú változata. És ez körbe körülbelül te kellett alakad, az pedig a HTC Med Max. Jaj. kedves hallgatók. <gül> Na jó, mit kell még tudnia VanMechsről azon túl, hogy 5,9-es a képátlója? Az, hogy a HTC ismét nem tudta megállni azt, hogy a egyébként ügyesnek tűnő VanBoy-negyártson le 2.078.725-re a változatot. Én annyira szorulok nekik, de nagyon nehéz őket szeretni. Amúgy szép? Igen, és ezzel egyébként teljesen egyetért a piac is, amennyiben az, hogy szeressék a HTC-t a vásárlók vagy a befektetők. Hát ezt most nem nagyon sikerül elérni. Egyre rosszabbak a számaik, és egyre szomorúbb minden, ami történik körülöttük. Kisebb nincsen a htc vanból Hogy ne volna? De az eredeti HTC van. De az egy HTC van mini is. <gül> Mert egyébként többcsinos telefon, csak... csak nagy. Hát, van, aki azt szereti. Én látom, a, mostanában szoktam gyakran metróval közlekedni, és ott két tapasztalatom van, az egyik, ami most csak részlegesen tartozik ide, de hogy minden utazáson nem látok legalább egy embert, aki valamilyen e elkönyv olvas elkönyvet, ami valamiféle trendet talán jelez. A másik pedig, hogy minden ugyanilyen utazáson nem látok egy darab ilyen lapát vagy tepsi mobílt, ami meg azt jelzi, hogy ezt igenis vannak emberek, akiknek bejön, és egyébként én magamat is ezek közé sorolom, csak mivel még nincs ilyenem a birtokomban, ezért ez csak egy feltételezés, hogy nekem ez bejön, de én ezt feltételezem. Azért ez a metron emberekről következtés levonni dologhoz egy lábjegyzet. A múltkor láttam egy olyan embert, akinek annyira Samsungos Android-telefonja volt, hogy a védőfólia, ami tényleg egy egész kijelzött, eltakaró Android figura volt, még az is rajta volt. Meg kell őrizni az értékét, hogy a legközelebb eladja a el karcos, több pénzt kap érte. Nem, nem ez, hogy dobáljuk a sarom, összetörjük, megkarcolgatjuk. Meg kell becsülni? Pardon, nem tudtam megállni. Kihagyom a házmester. Ez nem is a nagy baj, mint az, hogy esetleg azt a következtetés vonnánk le, hogy azért, mert a gazd látott egy őrültet a metron, azért a metron látott dolgok azok egyáltalán nem általánosíthatók bizonyos eset szám nagyság fölött már azért meg lehet ezzel próbálkozni. Ehhez azt szerettem valami mondani még, amihez, ma már beszéltem erről egy podcastban, de hát istenkim kettőbe is belefér, hogy pont ma indult a Telekomnak az e-könyves biznisze, amiben hát egyelőre még szánalmasan kevés magyar könyv van, vagy legalábbis zavaróan kicsi, vagy egy ö, falusi mozgókönyvtárban több van, de mindenesetre egyrészt van, másrészt pedig egy olyan kutatásra hivatkoztak, ami tavaly decemberi, és ami 270 valahány ezer magyar eknyolvasó eszközről beszél, meg egy olyanról, hogy a netezők 7%-a tervez ilyesmit vásárolni. Tehát a trend létezik, még ha nem is a metró mérték fel, hanem a TNS valaki megszámolta nekik ezeket az embereket az egyesével. A másik okostelefon, amit itt emlegettünk, és amit Kelet Libikókázásra alkalmasnak ítélt, A szintén egy hatincses, készülék, az LG G Flex, ami pedig ívelt nem csak az eleje, hanem a hátulja, tehát az egész telefon egy ilyen enyhén hajlított, olyan, mint egy füstölő tartó fafaragás, csak üvegből, meg műanyagból, és, és arra gondolok, hogy ez azért ilyen ívelt, hogy azt a nagy hatincset az könnyebben átérjed, közelebb van a hüvelykújathoz, hogyha az egy kezetben tartod, közelebb van a felső, meg az alsó sarka, mert hogy ívelt. Kizárólag a stobaságok róla szembe de például egy olyan célja is lehet, hogy leöntött kólával, akkor összegyűlik közepén. <gül> Szerintem méltatlan ez a viccelődés a hajlékony képernyővel, amit így kiadtok magatokból. Mert hogy ennek így lehet praktikus előnye, például a csillogás is egészen máshogy történik, vagy a tükröződés is sokkal kevésbé veszélyezteti ezt a telefon, és valóban könnyebben éred el az egyes sarkait. Valamelyik Nexus Teru csinálta ezt, még nem? Még A Samsung, az én telefonom is ilyen rendelkezik. Tehát ez nem olyan végtelen úgy újdonság, inkább az, hogy ez most egy kicsit jobban megvan van hajlítva, mint de az eddigiek. Sokkal jobban meg van hajlítva. Sokkal jobban megvan igen. Az enyém már nem lehet azt megcsinni például, ha unatkozol egy meetingen, akkor a lézeres mutatóval próbált tükrözni a két sark között a fényt. Ez már majdnem jóre. Igen, de viszont nem tudom, hogy tehát azon túl, hogy jól le lehet cikizni, Hát mi szól ellene, vagy mi az, ami ezt így, nem is tudom, ellenjavaltál teszje, hogy hajlított legyen a kijelző? Semmi, ez egyébként tök szép, csak uh, amúgy hatszolos, ami elefántfűl méretű, és most már olyan alakú is egyébként, csak hogy <gül> ha már így a lehetőséget, de várom, hogy bejelentsék, annál is inkább, mert itt a, a Nexus 5 kapcsán is előkerült ma valami mobilos portal, hogy hát, ha ez lesz majd az. Ja, igen, zárójel, lábgyáltatének a... jelzítése. Bocsánat, csak annyit mondjunk ki, hogy a, mert hogy már korábban mondtuk, hogy a Nexus 25 szeptember, azt hiszem szeptember 17-ére, nem, 15-ére plegykelták, hogy akkor jelenti be a Google a Nexus 25, még a Android 4.4 kitketet. E, aztán ehhez képest ez nem történt, meg most éppen úgy sejtik, hogy 25-én, 28-án. Igen, még a meti hete van, és... is többet késik. Igen. Ami szóval eddig elmaradt a bejelentés. De bocsánat, félbe szakítottam. Nem csak arra gondoltam, hogyha ez egy hajtható kijelzős telefon és hatincses, hogy az ketté hajtod, az már csak három, az mondjuk már jó. Igaz, csak ez nem egy hajtható kijelzős telefon, hanem az egyszer a gyárban valakinek sikerült meghajlítani, egy nagy hő alatt. Kvájtsenkén ráült a gyárban is, most eladják meg. <gül> Így De jó, cseréljünk helyet a sarokban, te nagyobb hülyeséget mondtál, mint én. Van itt nekünk még egy telefonunk, ami az nagyon, az nagyon érdekes szerintem, hogy van egy, egy cég, aminek a neve teljesen kínaiul van, mert hogy ez egy kínai cég, valami X, X betűvel kezdődik. Xiaomi. Xiaomi. Nem, Xiaomi? Xiaomi. Az annak kevesebb értelme magyarul. Olyan lesz, mint a számszerű, tudod meg a full Lehet, hogy nem úgy hangzott eredetileg, de ennek legalább értelme van. Legyen, megadom. Na és hogy ez egy olyan cég, aki itthon kevésbé ismert, bár a, a nagyobb bátorsággal felvértezett telefonblogok azok már gyakran emlegetik a nevét, és hogy csináltak egy olyan telefont, ami elég jó specifikációval rendelkezik, jól néz ki. A specifikációja az nagyon friss, tehát olyan, mint a csúsztelefonok általában, és kb. ilyen 60 ezer forintnyi uan lehetett megvásárolni, és ami viszont a meglepetés, hogy a, a megjelenése utáni 90 másodpercben több mint 100 000 adtak el belőle. Az azért, és, azért rohadt sok. Az azért rohadt sok. És hogy ez a cég nem egy teljesen ilyen no és generikus hülyeségeket gyártó falusi barkácsüzem, az azt, azt és jelzi, hogy a Google-nak az Androidért felelős alelnöke, Hugo Barra, vagy Hugo, Hugo Barra talán, az elhagyta azért a, ezt a pozíciót, hogy ehhez a céghez menjen el, nem is tudom, talán fejlesztési vezetőnek. Egyébként a plecyi az, hogy nem csak ezért hagyta el a Google-t, jó, volt hát van az a kis dolog, hogy elszerették a szeretőjét és összetörték az ő szívét balarája egy másik irodába járt meetingelni. No, de látta a kihívásokat is. Igen. Mondjuk el, vagy, vagy ez, ez köztudott? Hát szerintem ne hagyjuk azért így a, a sötétben hallgatót. Csapjuk ha nem, le! Ha lemaradtak yeah. volna pletykáról. Uh, Larry Page uh, éppen házassági válságban van a 23 mi alapító feleségével. Udás, kibukott, kibukott az, hogy, hogy elég, elég alaposan és elég, a hogy hívják a Google glasses az egyik egyik vezető menedzserével volt egy afférja. Ó. a vezető menedzser az esetleg az az olasz nevű tervező csaj lehetett? Ö. Elő kell vennünk a társasági robotot, mindenesetre ez jugó Barának a korábbi barátnője volt, Hú. aki megszűnt azután a barátnője lenni, miután összeboronálódott Larry Page-a. Úgyhogy é, hát nagyon, hát nagyon, háborúban és akkor szemüveggyártásban minden szabad, ugye? Egyébként a gazdagok is szépek teljesen az adózban <laughs> Még rosszabb. Szerintem elfogytak egyébként a telefonos íreink. Na jó, de hát ezt, ezt nem tárgyaltuk ki rendesen, ezt, a, ezt az izgalmas, milyen divorsz közeli dolgot. É, eddig tart a, a sztori nagyjából. De várjatok, most eddig itt van egy, van egy minden kicsi minden problémám minden minden. nekem, drágáim. Igen? Itt it, nekem, mintha azt írnák, hogy nem a Larry Pécs, hanem a Szergei Brin, az aki ilyen problémával küzd. Úristen, összekevertük a két google -ist. Hát, az nem lenne jó. Igen, igen. A, a Szebbik, a Szergei Brinny, igen. A Szergei költözött külön a feleségétől. És egyébként ő a, a fejlesztés vezetője, az x Labnek a... Rosenberg, vezetője. azaz. Mi az, hogy Rosenberg, azaz? A, a Csajnak az a neve, hogy, hogy Amanda Rosenberg. A, mármint a, aki miatt a Szergei és az ő felesége, en Wojcicki, Külön és, és aki miatt az ügó most a kínaiaknak ad el telefont. Úristen, hát végre egy ilyen igazi tabloid formátumú nagy beszélgetés van a Meti podcastban. Én büszke vagyok magunkra, de most már ki van vesézve, ennek örülök. <gül> Úgyhogy akkor tovább is léphetünk, és akkor nézzük meg, hogy ugyanezt krokodilbőrből is elkészítették-e valahol a valamit. Csak egy fél mondata van, mert most googliztam ki, hogy jól emlékszem a névre. Annyit akartam mondani, hogy ezeken a Rosenbergek ezen, ezeken mindig a baj van. Nem mondjuk. <gül> Ugye volt a Julius és Ethan Rosenberg, akit a hidegháborút Amerikában kivégeztek, mert a Szovjetuniónak kiszivároktaták az atomtitkokat. És uh, meg. Ez, ez már rögtön kettő, meg egy harmadik, aki, aki pedig hát belépett szegény Szergei Brin feleségébe, ott az orosz kapcsolat. Nehéz nem összekötni a pöttyöket, hogy ki ne a dalmat a végén. <gül> Jó, hát ehhez képest a következő hírünk az már tényleg igazán azt farcal is el lehet mondani. ugye? <gül> Valaki <gül> hangon kezdje. <gül> Felolvasnám azt, amit kelt, ideírta az adásnaplóba. Ingyen vibrátor a kormány szünet miatt unatkozó adminisztrátoroknak. És ennyi. Igazából a hír. Köszönjük, hogy minket. A vibrators.com internetes szaküzlet a. meddig tizen pár napig szünetre ment amerikai kormánynak, illetve a kormány alkalmazottaknak, aki addig nem dolgoztak, nem kaptak fizetést, és aggódtak, hogy a demokraták és a végül lehet tudják-e dönteni, hogy ők a -e tovább az ország, vagy mindenki elszeljen Floridába halászni, hogy amíg ők ott bent ülnek és nézik a, a írógépet, amivel kifogyott a papír, addig ingyen, illetve 3,95 dollár szállítási költséget kapnak egy vibrátart, hogy mégis csak legyen mivel foglalkozni. Igen, és... A hét ez, reklámja. Ez, ez nagyon, nagyon jó reklám, ezt nagyon ügyesen csinálták, és eh, hát most a véget ért már sajnos az akció, ha jól értem, a bejegyzésünket, de hát mennyire csodálatos ötlet. Ez egy hibátlan marketing ötlet. Annyira, annyira nagy fricska van benne, hogy mindenkinek tudnám ajánlani, persze Magyarországon kívül, mert itthon ilyen komolytalan marhaságokkal nem lopjuk a reklámfogyasztók idejét. Itthon tök máshogy nézne ki, aztán majd kitilt minket az iTunes, hogy ilyeneket mondok, de itt a küldjön műfaszt képviselőjének. <gül> hát vagyok, ez sem rossz. Viszont a következő, az szerintem pontosan ugyanekkor a baromság, de ti majd nyilván azt fogjátok mondani, hogy egy érzéketlen tusko vagyok, és lássam meg benne a szépséget. Annyira azt vártam, hogy te fogod azt mondani, hogy ennek van valami értelme, és már készültem arra, hogy a szegény alapú alakú Istenért alumíniumasztat majd támadnom kell, de akkor nem mindenki utálja? Basonló uh -huh. asztal hagyján, de a fényképezőgép, mert hogy mi történt? Johnny Ive, az Apple dizájnere, és most már az utóbbi időkben ugye a iOS fejlesztésekért is felelős vezetője, és egy dizájner legenda, az készített egy Leica M8 fényképezőgép átiratot, tehát az eleve is nagyon hipster, nagyon drága, de hipster. semmit nem tudod, de azt nagyon jól csináló. De... de... Kifényképez fényképez Jó. még filmre, Gáspár? Igen, igen, igen. És hogy ennek a fényképezőnek megtervezte az ő saját, mondjuk, hogy design paradigmájának megfelelő változatát, ami végtelenül letisztult és olyan Apple ízű, hogy attól az ember már tényleg nem tudom, zöldalma illatot pisil és valamint tervezett ugyancsak Johnny egy alumínium asztalt is, ami szintén annyira minimalista, hogy attól már elerednek egy átlagos férfi könnyei is. Várjál, várjál, várjál, várjál hátrébb az agarakkal, mert Jó. bár csak bődültesen bűt drága, ez az egyébként túlzott a lányvosan letisztót kamera, legalább digitális. Ja hát nyilván ez, hogy lehez? az, az M-nek a aktuális verziója, 24 megapixeles cuccos. Ettől még őrület, de legalább, legalább nem a filmesteljéket folytatja. Azt is megcselhette volna, hiszen gyártják még. Na jó, de az nincs semmi, ide, hogy ez az asztal, ami konkrétan a Virgin úgy írnak, hogy a Johnny Eyre Mark Newson elkészítette a, az asztalok megbuk erjét. Hát ettől tényleg sírni kell. Én annyira várom már a sörnyítók Powermekét. Hát igen, vagy a Powermekek sörnyítóját. Nem, egyébként ez az asztal kollaborációban csinálta a Leikát is a Mark Newsonnal, de ez az asztal sokkal inkább Mark Newsonos, hogyha megnézitek, hogy milyen formájú butorokat tervez. É, ehhez még meg kell nézzük Mark Newson egyéb produkcióit is. Hát nem biztos, hogy én akarnék ebben tájékozódni, mert értem, értem, hogy ez milyen designer vonulathoz sorolható be, meg hogy ez, ez a minimalizmus egyfajta menőség, de de nem tudom, én nem szeretnék együtt élni ezzel az asztallal. Erre, erre az aukcióra egyébként készülnek még egy ö, versenyzongorával és egy 2012-es Range Rover ö, átépítéssel. Ezek, ezek még nem mutatkoztak be. Na a Range rover kíváncsi vagyok, az, az egy szexi autó. Én mondjuk a versenyzongorát is megnézném Johnny Ive át gondolásában, de ezt az asztalt ezt nem szeretem. De... Feri, mit kezdesz egy olyan zangorával, amin összesen egy gomb van? <gül> <gül> Jó, igen. <gül> Bezzeg a következő kütyű, azt viszont imádom, egy, egy szemetes zsák, ami hátizsáknak látszik, és ami, ez a legérdekesebb, egy ilyen nagyon minimalista hátizsák, aminek a szakító szilárdsága, vagy a, vagy a keménységi együtt hatója, vagy milyen, ez mindegy is, hogy de az a lényege, hogy keményebb az a célna. Az a baj, a technikai anyagokkal, mint amiből ez is készült, hogy ritka rondán néznek ki ez, ez tényleg ilyen csövi, hát meg tűnik szegény, pedig hát minden bele van szerelve. És a, a William Gibson-nak kedvenc cége egyébként, az Outlier gyártotta, akik bődülötesen technikás, ez a lezuhanyzol, és mire kirépsz szakádból már megszáradt típusú turistalanadágat, vagy minden más hasonló dolgot gyártanak. Az ő válaszuk a, az emberek által hordott hátizsákokra. Egy picit el is kapkodták, meg kicsit csúnya, de de az aktuális csúcs nagyon tetszik. Szerintem Gazi egyik, hogy hogyan, hogy beszéljen róla tovább. Én ezt, ezt felírtam magamnak, és legközelebb, hogyha arra járok, akkor mindenképpen megnézem, hogy milyen is ez valójában. 168 dollárt kicsit soknak érzem hátizsáknak, de hogyha tényleg, tényleg kibír, mondjuk, egy átlagos évet nálam, akkor, akkor lehet, hogy már megérte. Valahol a kommentek között volt egyébként olyan, hogyha még, még úgy várják, hogy, hogy vízáló legyen a varrás is, akkor még lehet rajta egyet turingolni. Uh -huh. De, na, alapvetően tetszik egyengültem kicsit. Na, Ér, tök jó csinálni, csak a, amikor 200 dollárba kerül egy nadrág, akkor, akkor meggondolja az ember, hogy oké, okay, hogy életedben egy párra van szükség onnan kezdve de azért mégiscsak. Az ember meggondolja, de az embernek a gazdag verziója, az már nem kell, hogy annyira gondolkodjon, mert ezért 160 vagy 200 dollár az nem teljes, teljes őrület, tehát hogyha az ember elmegy a Picken nevű nevű Budapesten is hozzáférhető ruha boltba, akkor ott a 40 ezer forintos drága az tényleg egy, hogy is mondjam, csak egy unalmas közhely. Hogy ott Annál, a... annál sokkal drágább nadrágot is lehet venni, és nem úgy, hogy hat eladó rajon körbe, hanem, hanem messzire kell gyalogolnom az általam kiválasztott nadrággal az első pénztárig, hogy megvehessem. A nadrágnál, igen, de mondjuk a, a szatyorkülemű küllemű hátizsáknál elgondolkod szerintem, hogy, hogy szeretnéd a Na, ez a szatyor hátizsák. hátizsák egyrészt összecsomagolható egy ilyen dobozos kóla méretűre, egyébként pedig ez egy jó nagy hátizsák, amikor szét van hajtogatva, másrészt vízhatlan, harmadrészt pedig, ha jól értem, akkor hogyha nagy a tüdőd, akkor felemelhetsz vele egy dömpert, hogyha az felfújod. Igen, és úgy nézel ki benne, mint egy komandós télapó. És úgy nézel ki benne, mint egy komandós télapó. Tehát szerintem csupa előnyös dolog. Köszönjük Tehát akkor eddig, eddig hármat eladtak nekünk, ha jól értem. Nem, én alapvetően nem szeretem a hátizsákokat, én oldaltás vagyok. Én vennék. Új, igen, oldatáskában oh, az mennyivel jobb lett, meg. az is nagyon jó benne, elmondani. hogy nem lehet kivágni a metrón. Nincs az a kés, ami ez így Csengve beletörik. <síns> <síns> És ilyen értelemben büntető a zsebtolvajoknak. <síns> Szerintem, én akarok ilyet Viszont, kórincseljünk egy pár dollárt, mert az jó. Mindjárt véget ér a BrewBot nevű Kickstarter kampány, még valamivel kevesebb, mint 8000 dollárra van szükségük. Ö, ennek, há ennek három napjuk van, és egy csodálatos sörfőző eszköz, amihez telefonap, meg Arduino, meg, meg minden szírszal van, és lehet nézni a telefonodon a, a kanapén ülve, hogy hogyan fő a söröd neked, hogyha ezt megvetted. Oké, okay, tehát az okos és az okos ágy után végre bemutathatjuk az okos sört. <laughs> Intelligensebb mint a Tudományos Akadémia. Tele <gül> van kultúrával? És nyilván sokkal olcsóbb is. A teljes professzorok batyányi köre benne van. Nagyon szép ez a dolog. Le vagyok tőle nyűgözve. Szerintem nyomon fogom követni, majd a Facebookon kiírom, hogy összejöttem ki a pénzbe sem. Záróján, záróján a magyarokos órának összejött a pénz, ugye? Igen. És tudósítunk róla. Ez túl jó avasz, hogy ne kapjon elég pénzt. De ezért nem értem, még mindig ez a ez az azt csinálja, hogy sört főz? Aha. És közben, sörfözőgép. nem tudom, miért főzés, az, az, az egy ilyen ö, bonyolult dolog. Na. Bizonyos időket kell, bizonyos hőmérsékleten töltenie, utána gyorsan lehűteni, gyorsan felmelegíteni egy másikra, tehát ez egy macerás dolog. És de hogy ezt de... még csinálj, egy gép, ahelyett, hogy te veszed le a 12 literes kondiart a, a gázról, meg vissza, amikor visszahűlt 38 fokra, és a végén egy jó sör jön ki belőle, akkor a legnagyobb király vagy. Simán összejön az a bevénz. Még vagy 7000 font hiányzik? Igen, igen, igen. Ez kicsit azért úgy néznek ki nekem, mint a, mint a sörfőzés a. Hát a sörfőzés maga egy tamagocsi. Ezzel, hogy etetni kell, meg hőmérsékletet tartani, meg akármi. Hát igen, de hogyha ezt tudod csinálni egy tabletről, ahelyett, hogy személyesen ott áll és csavargatnád a csavargantyúkat. Hát. Egyébként is pusztán az alkoholt szeretnék csinálni, oldalra nézzük a dolgot, akkor pálinkát a legegyszerű főzni, azt primitív. Bárcsak az cukrot akar le, aztán néznek két hét múlva, nem? Hát, ha az nem is utána, még azért lefőzném ezt az egész cuccot, de hát akkor is kell egy cső meg egy lábos, azt annyi. Na jó, ehhez képest ugyanez Kickstarter projektben sokkal okosabbnak van lefestve. Pff, hát meg ez sör, hát az, az, az már, nem mondom, hogy kézműves dolog, de az már bonyolult dolog. <gül> Apropó, jó. jók, és pálinka főzős USB-s Kickstarter, az jó lennek. Cefre.app. Pontap. Cefre pontap igen, igen, igen. Na de hoztam viszont egy olyat, hogyha, hogyha lusták vagytok bármit is csinálni, akkor olvasatok vintes képregényt ugyanis folytatódni fog a Middlemen, ami kedvenc tévésorozaton volt, és mint kiderült, egy egészen jó képregényből ö, lett tévésorozatára adaptálva, és most ugye a, a, a Veronika Mars TV film, akármi kampányának a sikere kapcsán rájöttek, hogy oh, tök jó, ebből lehet, hogy mi is tudunk valamit csinálni, sokkal kisebb, Méretű, és nem is, nem is a tévés adatot próbálják újraéleszteni egyből, mert annak a jogai az, ö, több helyen van, mint, mint koppánynak a, a testrészei. Itt viszont a képregényt fog, fogják folytatni egy új kötettel, és újra kiadni a régi részeket. És az, az, az alapösszeget, amit szerettek volna, 37 ezer dollárt, hogy újra kiadják a, a képregényeket, az, az el is érték. Most tartanak ott, hogyha elérnek 60 ezer dollárig, akkor színes lesz az új. És nagyon vicces, és ér nagyon érdemes olvasni a middle úgyhogy olvassátok. Ilyen popkulturális mesh nagyon okosan megírva, és, és nagyon rajongó kompatibilis. A tematikát azért belőnéd, hogy ez mit tudom, egy szuperhősös, vagy neozós, vagy. Milyen. Ezt úgy képzeld el, hogy mindegyik rész két teljes eltérő popkulturális -pop dolgot ho hoz össze, van. Van a hasbeszélő bábos, vámpíros, van zombi halas, van... Ö, hogy mi is volt a szellemirtókkal párosítva? Offen emlékszik rá. Van, van, van olyan, hogy ö, ö, mafiózó... Ö, Ö, intelligens nincs. majmos. Mafiózó intelligens majmos, azaz. És a lényeget Érde. nem mondtad el, hogy ezek között a különböző nagyvárosra lehezedő csapások között egy igazi, ilyen cserkészbecsület cser szó megtartó, fehéringes, szuperhős, vagy legalábbis különleges ügynök tart rendet. Tényleg rendkívül szerethető. Ja, igen, az egész olyan világban játszódik, ahol a szuper gonoszok az, azok teljesen szabadon garezdálkodnak, és nincsenek szuper hősök. Csak egy van. Csak a csak van. Mi a Közvetítő. Csak a közvetítő van, aki valahonnan kapja a kutyuket és ő közvetíti a kutyuket a, a gonoszokba bele, hogy el legyenek kapva, de nincsenek szuperhősök egyébként rajta kívül. Hát remélem, hogy az adásnaplóban majd találok erről valamit. És mi pedig találtunk egy gyermeket az adásban. Igen, igen, aki anyját és apját hívja, de remélhetőleg az édesanyja már is segítségre siet, bár talán azt akarta jelezni, hogy itt az ideje, hogy mi is abba hagyjuk ezt az igencsak megint hosszúra nyúlt adást. Ami alatt senki nem aludt el, tovább egy állat sem sérült meg. Igen, erre most vigyáztunk, és ennek szellemében... Ezen az úton tovább haladva folytatjuk a jövő héten, addig pedig sziasztok! Sziasztok! sziasztok. Mindenki évre maradt.